Giza eskubideak, konponbidea, bakea, lelopean, burutuko den manifestazioan, manifestazio isigian, parte hartzeko deia, luzatzeko asmoz. Euskal Herrian, hainbat urrats egiten ari gara, giza eskubideen, konponbidearen eta bakearen alde. Oinarrizko eskubideak urratuak izan direla ikusirik, eta salbuespen neurri kaltegarrien aurrean hemen bilduaren guztiok gure borondate osoa agertzen dugu gure herrian zabaldu den agertoki berria sendotzeko eta horretarako beharrezkoak diren neurri guztiak hartzeko gaurko egunean egiten ari garen bezela. Azkenik, erritarrei, deia luzatu nahi diegu biharko egunean Bilboko manifestazioan parte hartzeko eta manifestazioaren leloak jasotzen dituen helburuak lortzeko elkarlanean aritzeko